Öreget. Ma 2019. november 14-edik csütörtök van és 4 perccel mulat reggel 7 óra. Ez a képencsi minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János 14 éven augusztusnak nem felette is igen korlátozott mértékben ajánlott műsora.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 Tóth Mónikának köszönhetően este meg is találtam a zeneszerzőt Dés Lászlót, és gratuláltam neki. Nagy élmény volt.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 061, valamint 8, 9, 9, 9, 9 valamint Próbálok életet lehelni az egyes CD játszóban, de egyelő nem sikerült. az az 999 és egy ez a képen minden amit az napról tudni kell vagy érdemes A hallgatók és fiol műsora mesora figyelek abban mire a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 Jó reggelt kívánok! A Füriás Balázs mondani, hogy ma érkezik, vagy fog vele beszélni. Így. Van egy olyan történet, ami abszolút nem forog most a köztudatban. a Jéstadion kérdése. Ugyanis várjon, arról... várjon, Én Te... há háromkor felébredtem, vagy nem tudom hánykor, akkor egyed négy negyed keltem. Én még nem is tudtam elaludni addig, úgyhogy remek. Jó, másodperc türelem papír előttem. Jó, figyelek, igen. Tehát arról van szó, hogy a Jstadion, amiről most abszolút nincsen szó, de a kósor bedobta a köztudatba, gyakorlatilag egy olyan beruházás lenne, ahol szem 15 es Jégstadionról stadionról beszéltek, ami tulajdonképpen a logisztikai legkeményebb dolog, ugyanis, most is egy Récsei centerben rengeteg olyan üzlet van szórakoztatási lehetőség, ami egisztenciákat mozgat. Na most, hogy egy óriási bizonytalanság van, és tetekezett például a biobolt már elköltözött, és rákéreztem, hogy mi van. Tudom, mert hogy ez egyébként a récei Center ott lenne? Igen, a récei Center tulajdonképpen ebben a funkciójában, ami most működik, megszűnne. Magyarul, ott vagyunk Zuglóban megint? Hát bocsánat, igen. Nem hát ugye Zuglóban annyi fejlesztés volt, hogy sportirányban ugye népstadiontól kezdve, akkor most eljutottunk ezek szerint a jégstadionig is. Igen,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 Tegnap a kedvességről volt szó, nem Igen? tudom, tudja-e. Nem én. Ke Kedvességről volt szó, és abban megszólalt egy olyan fazon, hogy úgy hitták, hogy Ács Dániel, aki a kedvességről Alisztotelési minőségben, legalábbis idézve beszélt. Ugyanaz az Ács Dániel, aki tegnap... Na most én ezt nem tudom, és én ez is? volt a kérdés, ez kérdésem, hogy, hogy azért az nagy lenne, hogy tegnap egy óriási aljasságot megpendít Ás tegnap Arisztesészi minőségében beszél a kedveséglől. Ezt nem tudom, hogy A régi fiala lehetséges, hogy ennek utána nézett volna. Bocsánat, én nem akarom, csak már ez meg megkoptam. Ha netán van bárki, aki tudja azt, amit ön nem tud, akkor szívesen veszem az információt, de nekem a reggel is az azt követő egész napuntig elegendő volt. Az, hogy ő egyébként ebben a 117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 Ki van a kettes sorszámmal? Oh, used to feel so good and strong Only I mean, you know what went wrong I thought that I But I, I it feel so bad, bad. Oh my God oh. I've been crying On a sunny day On a sunny day I've been crying On a sunny day Shekininchan get the swords all sky I got love but I feel so bad I got feel so bad you got blood on both of your hands Hát ha senki sincsen a kettes orszámmal, akkor a akkor zene. Öreget. Jó Jööreget, Horváth Péter. Hát kérlek szépen, én nem tudtam nyugodni az értek nap, mert azért engem érzékenyen érintenek ki dolgok, és délután 13 óra, 40-valahogy percet felé lesz a 168 óra, és ő is átvette ezt a Igen. moskos ácsdán ilyen és szintén megint a téma ismerete nélkül, annyira 15 percet ami nem igaz, mindannyian, hogy minimum 30-40 perc volt hetenként. Megint ezt a szót, hogy apanás a Városhogyet project nem ismerik ezt a szónak az értelmet. De a pontosan a... ismerik, nem, nem, pontosan de... ismerik, és pontosan ennek a sértő jellege az, ami az eredeti cikkben volt. Nézd, de ugye... Ez, ez a... egy Jó, A következő, a következő tudom ezzel a kapcsolatban neked mondani, hogy miután uh, egy szenzitív adat megjelent a kommentekben, én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 A Zelki János, a másik a Csillagádám, a harmadik a Sándor Erzsé. Tudom, hogy neked a Sándor Erzsével megromolta a kapcsolatot, de az, hogy, hogy Arlani Jánostól a verszi az idézze, hogy Vélszakra gyűl az éjpad, és a Facebook oldalán olyan mocskolódást írt le róla és a bácsóra, amit nem is idézzek, mert 14 éven felülieknek sem idéznünk reggel 4-8 körül ilyeneket. És utána ehhez, ahogy csatlakozott ilyenek, hogy Ludasi Mária, Csillagárdám, Szegvári Katalin, Vicsek Ferenc, Zerki János, Rádai Eszter, Révbíró Tamás, hogy csak ezeket az embereket említsem, akik még rátettek egy lapáttal erre. Szóval ez valami olyan elkeserítő számomra, tudod, hogy, hogy, hogy ez, erre nincsenek szavai, Mert ráadásul az a tragédia bennem, hogy nem csak hogy ezt a hármat ismerem, az részletkérdés. Mert te nyilván ismered mind a hete,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 igen, de ez az igazságtalanság nekem annyira fáj, hogy, hogy nem is, legalább lesz, nincs igazság tartalom mögött, tehát tudod? Tehát fogalmas is, hogy miről van szó, csak ráharapnak az Ágyszáni elcikkére, és úgy gondolják, hogy az úgy valahogy ott le van írva. Érted? És ez, ez számomra elképesztő. Na, ráadásul a tehetség, meg, meg olyan dolog, hogy, hogy nekem az egy akadály lenne, hogy, hogy ilyen előfordulhat ebbe az embereknek. Na jó, hát remélem elmúlik most már a hónap után utánra nálam ez a dolog de alig eh, érzéketlen Pali vagyok mindenbe de ezen nagyon érzéketlők az ilyen, na, úgyhogy csak ezt akartam neked mondani nem, már itt vagyok előtte olvasom nézd meg, ja még nem láttad nem tettem, ma... nem nézd meg a Sándor Elszi Facebook somebody mentioned that the saw you show said you sang a song about me let everybody know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 does it feel to be so empty inside? Now you know what it's like. Valamit nem értek, akkor ez a viccek. somebody told me you were back in town and you been asking if I was still around. Yes, I am.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 Ráadásul önök, mint kejfejancsi hallgatók, tökéletes, tehát teljesen... Itt szoktak mondani, hogy amikor az embernek nincs titkolni valója, hogy nyitott tenyér, vagy van valami mondás magyarul. don't know you.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 Ha a kettő közötti különbséget zongorázzák, akkor legyenek szívesek elmondani, hogy ki az angora művész. I was you trying it. your <laughs> <laughs> Did you wear a frown The way you hang your head Has made the tears come down But don't you wear a sigh You regret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 a Hornby koncert, mi volt a probléma, mert gondolom, hogy a szervezés meg a technika... Megmondom a önnek, hogy, elmet, a hogy alapvetően ez egy szólozongora koncert volt némi szintetizátorral, amit valahogy vegyítettek a stanway el, hogy hogyan, azt nem tudom, de ez elviseltő volt, tehát nem volt Richard Klederman. Alapvetően két szóval azt tudom önnek mondani, hogy egy invenciótlan um, helyes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 Értem. Hát Tehát akkor nem egy... arról volt hogy rossz volt, bár lett volna rossz. De kopott volt, úgy kopott, amiből nem lehet fényeset csinálni. Tudja, fényes a zongora volt. Az életkorával sincs baj. Valaki öregen is nyújthat fantasztikusot. És fiatal nőn is lehet pocsék. De...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 Ki van az 5-ös, a 6-os, a 7-es, vagy ki tudja, milyen sorszámmal. 061 489 099, és 0636771161 so Now it's just the same Tiszteltem. Két dolgot szeretnék csak hozzáfizni A tegnapi napon csak ilyen részletekben hallottam ezt a 444-es cikket. Erről mindig csak az jutna eszembe, hogy egy modern kortás festőtől is azt kérdeznék meg, hogy, hogy most a bászlón mennyibe került meg a festék, amit ráraknak. Az El előzős, végül is elolvasta, vagy nem olvasta? Elolvastam. Szerintem borzasztó az a A másik... Tudja, hogy dolog, mi a fura? Az a fura, hogy valaki tegnap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 Őszintén sajnálom, hogy Horváth Péter, oké, most ilyen pillanatok vannak a civil rádióban. El tudok vele számolni, de nem szívesen. Nem jó egy élő rádiót hulladja, már.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 komolyan, de valamiféle belső erő efelé hajtja, jobb esetben megúszza, rosszabb esetben is megúszta, de közben némi sérülés szenved, ő is, meg a kapcsolata is. Um... A parkolási történet kapcsán elsősorban a tévémisoromban, de a soromban is többször pozitívan beszéltem Ács Dánielről, miközben ezzel párhuzamosan nem gondoltam Bácskai János besározni, mert nem gondoltam volna, hogy a kettőt nekem egyszerre kell végeznem. Megbirkózom azzal a feladattal, hogy az egyiket méltassam, anélkül, hogy a másikat gyaláznám. Erről önök emlékezhetnek, ha akarnak.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 és ennek érdekében én érdemilyen cselekedtem, hogy van egyfajta, nem egyfajta, vagy, hogy van béke közöttünk. Um, ahogy Ács és a 444.h igyekszem se pró, se kontra számra venni annak érdekében, hogy ne azt mondják, hogy bosszutálok, vagy nem mondják azt, hogy altruista vagyok. Valójában Ács Dániel a 444 mellé felzárkodott Vicsek Ferenc is, hogy ez mekkora dicsőség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 Jó e, Hát valószínűleg lemaradtam. E, mire kellene reagálni önnek, vagy nekünk a levélre? Elnézést. Olvasmányira. Nem tudok arra válaszolni, amire ön nem tud válaszolni. Tehát itt most arról beszélgetünk, hogy azokkal beszélget, akik tudják. Aki nem tudja, az meg venet közben fölveszi a tempót, és pótolja a lemaradását, ha az Megjelent valami, valami cikk nem. önnel é szemben? Mindegy. Hosszú.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 Nekem az is furcsa volt, hogy a kommentek például, tegnap eltűntek a cík haló. Az azért tűnt el, mert abban olyan szenzitív adat volt, amire felhívtam a 444.hu-t. Ja, én nem tudtam. Amire fogták és törölték az egészet, igen. Igen? Jó, ennyi. Tehát, euh, én... Ennyi, hát a... ennyi. Részemről közel sem ennyi, de ha önnek ennyi, én nem fogom tupírozni a témát. leaving me No more I love you Changes are shifting outside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 Mondjuk úgy, hogy nézőpont kérdése, hogy ki nagyobbat. Jó, reggat. jó reggat. Lehet más vagy most a Bármi! Holnapban beszélt van, Adra Csicsa, ugye beszélsz? Igen. Én igazából nem értem ezt a 700 milliárd forintot, amit ha én jó kiszámoltam, az 700 ezer millió, hogy...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 Hogyha ez nagy számba lett volna, akkor Navras és Tibortól Bácskai Jánosig hogyan reagáltak volna arra, hogy közvetített kérdéseket teszek föl, melyeket egyébként feltehettem volna a saját kérdésemként is. Nem feltüntetve az, hogy azt másoktól kaptam, fogalmam nincs. Soha, még egyszer mondom, soha senki nem hívott engem föl azzal, hogy volna egy kérdése. Ahogy a Varga Géza fölhívott, miközben ő nem újságíró. Aul erkölcsi ott van, ott erkölcsi válság van. 061 99 99 és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 meg megmaradta mind ott, ahova hívnak. Egy Egyszer szerencsétlen e, hirtévés műsorvezetem, akkor kiesett valaki a vendégei közül, behívott engem, de nekem az időpont nem volt jó. E, oda Engem hál' Istennek egyébként más nem hívott. E, volt egy mérhetetlen nagy küzdelmem, amiről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 De amiről beszél, az egy, az egy nagyon fontos dolog. Érzem én is. Viszont hallás. Viszont hallás. Egy telefon még belefér.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 nagyon messziről jött ember, lesz az Akvárium Klub volt lokájában. A belépés díjtalan, szívesebb vannak látva. Jó reggelt lehet! Most nem jut az eszembe, hogy ezt hogy mondják. Igen, etikai kódex. Mondjuk egy városliges zrt vagy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 és részletesen elmagyarázzák, hogy csak mit tetszik arról gondolni, hogy a tíz éve idejét múlt Petőfi csarnok, amely gyakorlatilag már alkalmatlan arra, hogy bármilyen rendezvényt befogadjon, ennek a helyére épüljen egy olyan nemzetközi színvonalú nagy művészeti múzeum,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 történetének legnagyobb felújításán. és hát az gyönyörű, de ezt nem is kérdőjeleztük meg. A raktárközpontra raktár is szükség van, hát nem lehet a Jászberényi úton tartani felbecsülhetetlen értékű műtárgyakat. Jó, az Olof Pálmeház az, az tényleg az évtizedek óta nem látogatható, és az tényleg gyönyörű lett, és nagyon tetszik nekünk. Játszótérre is szükség volt, és azt se vitatjuk, hogy egy mélygarázsra is szükség van a környéken,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 Értem, hogy mire gondolsz, én ezen olyan különösebben nem csodálkozom. Tehát akkor, amikor a sajtó egy negyedik hatalmi ágként gyakorlatilag a hatalom gyakorlásának, illetve a hatalom kritikájának az egyik legfontosabb eszközévé válik, akkor ez egy teljesen totális dolog, és nem arról szól. Jú, de hogy Evanis szemtől szembe találkozni, azért engem tegnap meglepett. Szülessen. Ennek ellenére szerencsére relatív.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 tehát akkor ezeket e, tudni kell. De alapvetően azért ez nem egyedi, vagy nem párját ritkító, hogy ez diskurzus tárgyává válik e, ciklusoktól függetlenül. Ha valaki mondjuk az autópályaépítésekre gondol, akkor én azt hiszem, hogy nagyjából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 nyilván az a helyzet, hogy vannak, amik kisebb, és vannak, amelyik nagyobb rénzbe mozognak. Én azt nem tagadom, hogy a liget megújítása az ilyen szempontból egy nagyobb rénzbe mozog, és azt nem tagadom, hogy azért ebben vannak olyan feladatok, amik a klasszikus ingatlan fejlesztésen jelentősen jelentősen túlmutatnak. De azért tudod, mindennek két oldala van. Tehát én te a rádióban közvetítetted ezt az ominózus ugye a, Komáromi Gergelynek, ahogy te fogalmaztál a kiszabadítását, vagy a kiszabadulását a maga által gyártott csapdából, vagy ha hallgatók egyébként nem emlékeznek erre, ugye ez a tiltakozások első időszakában 2016-ban történt, amikor a magukat ligetvédőknek hívók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 nem jogszerű, és ezért uh, kiadtak egy határozatot, amit aztán utána a bíróságban megtámadtak, de ez már messzire vezet, és aztán utána a döntés is született ebből. Szóval ez egy bonyolult jogi historia, de a lényeg az az, hogy uh, ugye volt ott egy tiltakozó, aki magát hozzá uh, láncolta egy magáltal készített csőhöz. Én már egyetlen porcikám kívánta, de kint voltam a területen ebben a másodpercben, mert az volt a feladat, hogy a Városliget ZRT részéről, legyen ott valaki, aki a különböző rendőrségi határozatokat és jegyzőkönyveket adott helyzetben ellenjegyszi. Nem állítom, hogy erre a másodpercre gondolok a legboldogabban a Városliget RT elmúlt időszakából, de ott voltam. És rendkívül furcsa élmény volt, és nagyon sok ilyet át egyébként a liget kapcsán. Amikor a saját szemeimmel látom, hogy fizikálisan mi az, ami történik,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 Én azt gondolom, hogy ebben az átpolitizált térben nekünk igenis feladatunk, hogy érzelmeket gerjesszünk a ligettel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy az, hogy negatív érzelmek gerjednek-e a liget kapcsán, hát erről nem kell különösebben beszélni, hiszen az elmúlt két vagy három évben gyakorlatilag minden műsorban erről beszélünk. De szerintem nekünk feladatunk azt a pozitív képet is kialakítani a liget fejlesztéséről,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 És hogy ismerkedtetek meg? Én fölhívtam telefonon, és pont tegnap, tegnap előtt volt módunk beszélni. Úgyhogy nem mondom, hogy ismerjük egymást, de most már volt valamilyen, valamilyen kontakt ebben. Ez ugye nagyon kíváncsi voltam egyébként őszintén szólva. Ez egy teljesen emberi dolog volt, és nem pedig valamilyen taktikai vagy szakmai kérdés. Nagyon kíváncsi voltam arra, hogy ki az, vagy kik azok, akik uh, aki számára ennyire kiemelten fontos a ligetnek. a ligetnek. Az ügye kiderült egyébként, hogy hosszú évtizedeken keresztül uh, a liget mellett élt, és gyakorlatilag zuglói polgárként, tehát ő még egy idősebb úriemberről van szó, járt a iparcsarnokban, vagy látta az 1951-ben elbontott városligeti színházat, tehát uh, egészen izgalmas és színes részletekről tudott beszámolni. Tehát nem, nem csak a ligetnek a jelenét vagy a vér jövőjét látja maga előtt, hanem ő tényleg ott töltötte az életének egy jelentős részét. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre a Jövő héten folytatjuk. Én köszönöm. Jövő köszönöm jéten. szépen.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 A mondas, ez ígéret szép szó, ha betarták úgy olyan. 999 999 és 06 36 Senki? Ha nem telefonálnak, akkor elköszönök. No you, Jó reggelt! Jó reggelt! Én aztán értem ebben a 4-4-es történetben, az ön, hogy ön tulajdonképpen miért is van megsértőzve? Hát, hát, el... Hogy a gondolhatta, az komolyan, miután felbérelték és lement kutyába, az új gazdák már nem tartanak erre igényt? Egy fontos se... feltáró, hogy megírja, akkor még ön van megsértődve. Elnézést, önnel lehet beszélgetni, vagy. Potenciális Sándor Ezsik. Jó réget. Tiszteletem. A múlt héten a Liget projekt ügyben volt a beszélgetés, a, hogy a, lehet, hogy elmarad az építkezést de az építést kifizették. És az a mondat, az nekem azóta is az agyamba be van írve, hogy Forintra fillére nem tudok elszám, de nem tudja megmondani a tervezési díjat, de úgy egy és két milliárd között.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 Igen. Köszönöm! szívesen Mindenki. és 0636716. Ne felejtsék, hogy hétfőn 18-án este fél 8 órától nagyon messzire jött ember lesz az akvárium klub volt lokájában a belépés díjtalan. 18. a hétfő este fél nyolc. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Úr! Jó reggelt! Jó hogy Jó hogy Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Ez milyen típusú, milyen, milyen reggelt! Jó reggelt! Jó Ez, Jó reggelt! Nem csak kíváncsi vagyok, de, hogy ön hogy definiálja, ennyit. De nincsen definícióm a műsoromra, uram, hát sose volt. Hát de kéne, hogy legyen. Miért? Vagyok, azért, hogy el tudjuk helyezni ezeket a körülményeket, amit volt a nézést, Először is el tudja ön helyezni, és ne több eszem első személyben már pedig, hogyha ezt csak hát akkor tud. Hangató. Hát értem, de ő, ő nem a hallgató képviselője, hanem saját maga nevében telefonál. Ha önnek az a legnagyobb gondja, hogy nem tud engem hova rakni, akkor egyszerűbb, ha nem rak egyszerűbb nem ez a legnagyobb gondolom, hanem az, hogy, hogy egy támogatott beszélgetés van, ami az interjú online fizet, az már is behatárolja az egészet, és ezért kérdezem azt, hogy ez most egy újságírói tevékenység, vagy egy image építő tevékenység, mert nagy különbség van szerintem. De, de kell... könyörgöm, ön hallgatja, dönts el, hogy mit hal. Hát de azért kérdezem, hogy ön hogy definiál, hogy áll, de nem mert definiálom sehogy se. beszélünk, Ugyanakkor én azt gondolom, a függetlenség nem biztosított egy olyan esetben, amikor az interjú alany folyamatosan támogatást biztosít az érdekében, hogy olyan típusú... Miközben bárki bármit kérdezhet tőle, mondjuk a Városliges ZRT esetében ez éppen abból adódóan nem volt, mert a, nem akart így konfrontálódni a Györgyjev is, Aznap felvetett problémákkal független, hogy ezzel együtt volt, hogy hallgató kérdéseire válaszolt, és az összes polgármester válaszolt az összes hallgató kérdésére, ebben a támogat... Szerződés mégis máshol szól, ha jól vagyok Tessék, legalábbis amit olvastam. Nem biztos, hogy van, mert hogy a szerződése az önök között... Könyögöm, az egy teljesen elmebeteg mondat abban a szerződésben, aláírtam, nem olvastam mert rosszul tettem. Hát, de könyörgöm a gyakorlat a lényeg, a nem? Az értelmes, Elnézést ha ön az egyébként az aláír egy autó... hogy ha így, a... egy image építés pedig az, hogy legyen független újságíró. Oké, rendben van, és... akkor ezentúl döntse el, hogy az érdekli önt, amit a műsoromról írnak, vagy az érdekli önt, amit a műsoromban hal. Tényleg azt érdeklő, tud, az tudja, érdeklő, amit érdeklő, akkor, az érdeklő, akkor nem. Ha mind a kettő érdekli, akkor... Őn a műsorát.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 igen, ezt is csinálom meg azt is. Független újságíróként próbálok tevékenykedni, de rá vagyok szorulva, hogy támogatási pénzről Tudja, Tudja, mit? nem akkor... vagyok független újságíró, nem vagyok független újságíró, akkor milyen újságíró vagyok. Mert ugye akkor eljutunk oda, hogy újságíró vagyok, miközben riporter vagyok, de tudja mit, akkor mondja nekem azt, hogy izé, hallgasson egy műsort, amit a fiatal csinál, miközben nem újságíró. De amit maga csinál, az szintiszta kötekedés. Érted. Hát ez és hova akart kilukadni? Mit akar hallani? Arra, hogy meg akarom érteni, hogy milyen műsorra szekinti ön, mert vannak benne valóságsó elemek, mert megnyilatkozik, elmond olyan dolgokat, amik, amik tényleg valóságsókban szoktak lenni, hogy ott itt a kulcsát, vagy mit tudom én. Vannak olyan elemek, amik magas szakmai színvonalú, ezek a beszélgetések több része, de aztán kiderül, hogy Bizony ezek a beszélgetések szponzorált beszélgetések, és akkor már is más. Mennyiben? Is Mennyiben? Megintek. Mennyiben más? Hát, Árulja már. már el nekem. Hát, pont erről szól a számpos úgy minden, hogy ha, ha ez nem egy őszinte, nyílt és független újságírói tevékenység, annak a minőségében más. De ugyanolyan része. Könyörgöm, ezek az emberek soha se kötötték nem meg. Nem tud ugyan meg olyan a... lenni. Ön is tudja, hogy nem tud ugyanolyan ugyan lenni, hogyha az a valaki, akit kérdeznek, az fizet azért, és előzetesen akár egyeztetve is ahogy milyen témák de sohasem volt soha. semmi sem egyeztetve az, hogy ebbenként abban a szövegben ez szerepelt ebben az egyben ez szerepelt aláírtam joggal dörgölik ez az a, ez a kötőerő, ez a, a szerződés önök között azt nem lehet tudtólag magyarázni hogy jó, ja, de ezzel, ezzel nem kell foglalkozni a szerződés ezért jött létre és ezért kapja ön a pénzt, nem azért, mert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 Innentől nem tud objektív lenni. Nem is objektív, szubjektív. Na de ezt hallgatja, nem tudom mennyi ideját. Miért teszi? Azért, mert érdekel. Az hát akkor nem, az nem az ez a kín mind mind kín fontos. De nem, nem ez a fontos, könyörgöm, hogy érdekli. De, egyedi műsor. Na akkor most mi az, amit bele akar? Nagyon sok millió ember néz valóságsót is. Azt nehéz azt mondani rá, hogy az a legmagasabb Hát akkor dönts el, hogy hogyan viszonyul a műsoromhoz, és miután ezt eldöntötte, dönts el, hogy megmaradt hallgatónak, hogy hát meg se. És akkor elmondom. Én Mi? nem mindülsíteni akarom önt. De ha kíváncsi arra, hogy én mit gondolok erre a műsorról, szívesen elmondom. De én arra voltam kíváncsi, hogy ön mit gondol arról a műsorról, amit önhoz létre. hogyan definiálja, minek tekinti. Hiszen az ön műsora, és kíváncsi Ez voltam rá, Ez egy kereső zsidónak a műsora, viszont hallásra. Jézus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 korlátban, mert attól fértem, hogy megfulladok, miközben a lábam leért, de ilyen atavisztikus félelmek voltak bennem. És tényleg ilyenek voltak bennem. Ezt küzdöttem le mára oda, ahova leküzdöttem, és a pszicháterem szerint ez egy nagy dolog, felnőtt lettem, én szomorú vagyok, én na, sose akartam felnőtt lenni. Bevallom őszintén, soha a büdös életem.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 Éh, éh, éh. Ma van Rónai Egon születésnapja. Boldog születésnapot Egon. Elindíthatom a záró zenét? Honpola nem küldött SMS-t Már a honpola se a régi.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 Küldök egyet a pikónak. És hogy nem telefonálnak? Baranyi Krisztina azt mondja, holnap 8.04. Fiala János. Elküldök.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 Fiala János. Elködve. Ja. Igen. Háhó. Ha Halló, jó reggel! Önnek is. A, műsorban vagyok? Teljesen. Egy kérdésem lenne. A, a, a, nincs nincsen meg a, a történet a berentés évával? ezt így röviden? <laughs> röviden? Um, hát,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 Én egyre jobban belemerültem a szapulásába, mert valahogy ugye átestem a ló túlsó oldalára, éreztem a rokon szembet, a nő iránt, akinek a könyvéről, ami az első könyveimre emlékeztetett, amit aztán vissza is kaptam a kiadótól, hogy ilyen idézett gyűjtemény volt. Tehát nyolc sor idézetre volt, két saját mondadás és az idézettel volt kapcsolatos, és hát ilyen tömeg, tehát ilyen, ilyen botrányba fúlt.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 olyan valakivel, akit kifintem, mindenki futva menekült előlem azt követően, ami ott volt. Tehát az ügynökség Aha. soha többet nem került elő, Berent is Éva került soha többet elő, hogy a könyv megvan-e, arra sem emlékszem. Köszönöm. Nagyon szívesen. És ott volt a Krista, aki az egészet végig szenvedte, aki többé-kevésbé már az elején tudta, hogy itt ha, ha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 Hajrá! Írok a Róna-i egon elindítom a zárózenét, senki...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 Enged kívánok! Tudja, ez a műsor ez egy bruszálisan jó műsor. Én vidékről hallgatom, öntől kb. 130 re Melyik irányba? Uh, tessék, uh, györtöl Győr, délre egy kicsivel. egy kis faluból, kizárólag interneten tudom hallgatni. Igen? Uh, én drukkolok magának, hogy ez a műsor túlélja ezt a válságot, ami, amibe éppen lesz vagy van. Valahogy azon gondolkodjon, hogy lehetne ezt országos szinten, és volna-e hozzá szellemi, szellemi kapacitása, hogy ezt országos szintre ki tudná, ki tudná terjeszteni. Nézd, ez országosan is ugyanilyen lenne. Tehát én azt tudom önnek elmondani, hogy amikor a Kalipszó Rádió létrejött, ön hány éves? Ön 48. Jó, ezek történelmi idők, 1989-et írunk, és akkor... E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 Mm -hmm. uh, és akkor egyszer csak azt gondoltam, hogy Jézus Mária, hát azért ez mégsem lehetséges, még nekem egy könnyed kéne elolvasnom ahhoz, hogy normálisan tudjak viselkedni, mert ugye hát addig alapvetően konzervműsorokat készítettem a Magyar Rádióban, vagy műsorokat, de azok meglehetősen kötöttek, voltak, ez meg teljesen szabad volt, és egyik pillanatról a másikra elszabadultam, És lettem értem, a rádióban... Ma... És, uh, és, uh, azért... és ez azóta se változott. Értem. Uh... Csak ahogy én itt a vidéket nézem, önt nagyon-nagyon erős szellemi kihívás hallgat. ez egy brutális szellemi kihívás, és... Milyen a vidék ez, ez mennyiben más? Nagyon más. Mesélj. Nagyon-nagyon más. Hú, ez, ez, ez, ez nagyon hosszúra nyúlnám. Nekem most annyi időm nincsen, sajnos. Tehát itt a szellemi kihíváson az a probléma, hogy... hogy, hogy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 mindig olyan műsorokat hallgatok, amit vagy megváltoztatnak, vagy megszüntetnek. Uh, tehát itt, ott volt a slágerrádió, szoktam hallgatni vidéken, régen mindjárt csak abból lett a neó, azt is megszüntették a rádió, ez, egy, ez, azt is ez rossz, ez rossz vonalvezetés, a... ez 19 éve van ez a műsor, és az egyébként, hogy adóról adóra száll a jelentősége tízes es kellán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 Szép és majdnem boldog barátnőm. Annak van egy szép és boldog lánya. A barátnő megmondta, hogy a volt férjével sohasan leszek baráti viszonyban. Hát, ezt valahogy meg kell emésztenem. Talán ez az egy problémámban. Egy interaktív hangos könyv problémáját hallották, aki nem lesz baráti viszonyban a barátnője volt férjével.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 Én beszélgetek a hívnak, de Petreseimet nem árulok. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok. Ha jól emlékszem, akkor én volt a stadion bejárásán. tudjátok tudja mert meg a... azt... azt mondani, hogy van-e pénz szára új, mint az arénának? Van esélyünk arra, hogy hol van, talán kapok pénzt? Szerintem erre a nyitó mérkőzésre nincs. De Ott... pénz szára nem értem.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 Uh, hogy ezen felül valamilyen módon, utom módon szeret lehetett tenni egyet, Magyarországon mindig lehet szerteni mindenre, de nem könnyen. Tehát valami szocialista összeköttetés kell hozzá. Aztán de természetesen jó. lehet. Nagyon Á, szép. Hát, Nagyon szép. Próba, próba hajrá, <gül> hajrá. Például egy fontos kérdés, hogy be lehet-e Ugye ezt a Kovatoftól kéne megkérdezni a grupammal kapcsán, de...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 De lehetett egyébként egyet kapni rá. Mondom, hát Bár az emelés. Az emelés. Nem le lehetett. Lehet lehetett a, egyet mondtam, kapni. Szóval mond... Forgalmaztak egyet. Forgalmaztak, ezt én értem, csak azt mondom, hogy, hogy tudom, hogy most már nincs ilyen. Gyorsan el kell. Igen, igen, van, igen.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 Van bárki, aki még beszélgetni akar valamnál? Összerámoltam. A honpolát mai felhívom. Felelősségre Mi Műsorom kívül. Maguk szerint lesz tél? Éj, éj. Én biztos betelefonálnék, hogyha valaki egyébként ilyen odaadóan rendelkezésre, bocsátja magát. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt nem hogy régen a Karácsony Gergő elég sokat beszélgetett, hogy mi lett azzal a telefonszámmal, hogy teljesen megszüntő, mint kapcsolat, vagy... Képzelj el, most is tudom fejből. A lányom telefonszámát nem tudom, az ővét tudom. Tudja, arra gondoltam, hogy a 444.hu olvasta kapcsán a Karácsony felhív, és azt mondja, hogy olvastam.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 fogalmazás az interaktív hangoskönyv. Egy szponzorációkat tartalmazó interaktív hangoskönyv, akit, akit egyfolytában elszámoltatnak. Tehát ugye, ugye a Horváth Péter jó voltából megnéztem azt a közeget, a, a, akik között nevelkedtem, és akik engem kivetettek a soraikból, és azt gondoltam magamban, hogy ha én vala is tagja voltam annak a közegnek, akkor az a közeg valamilyen módon eb,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 jelent valamit. És hát az, hogy két füle van. Viszont hallással. Élő adásban felhívom a könyv előmet. Valamit rosszul hívtam. Mm-hmm.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 Tíz óra felé telefonálok a közére egyet, jó? Hát a kettőt összekötném. Akkor ott vagyom. Jaj, jó. Oké, okay, csokolom. 0614890999 és 0636771161 először. 061489 0999 099 és 06 30 másodszor. Jó reggelt! Jó reggelt, ne nagyon bánkodjon. Nem szeretnék önnel beszélgetni, most megint egy ideig. Nulla és nulla először minden telefon után ugye újrakezdődik. újra 0 9 9 9 9 és nulla másodszor. 061 egy és nulla senki többet?